Sziasztok! Akkor elkezdenénk az est utolsó hivatalos programját. Engem Szemes Balázsnak hívnak, és az én dolgom lesz az, hogy ezt az e-bookokról folyó beszélgetést vezessem. Mielőtt belevágnánk a témába, röviden bemutatnám a kerekasztal részfevőit. A ti nézőpontotokból a Jobb szélen Lőrinc Judit foglal helyet, akit Jude Loren néven is ismerhettek. Ő amellett, hogy a science fiction szerző és science fiction és fantasy szerző elsősorban novellákat írt eddig a, a talán az LFG és az SF magnevű portálok szerkesztésében is részt vesz. A mellette kis Gabriella foglal aki elvállalta azt, hogy az olvasó szemszögéből reflektál a felmerülő kérdésekre. Egyébként az ő nevével a Budapest Jútek Meetup szervezői gárdáján kívül még a Hármas Könyvelést nevű hetente jelentkező podcast egyik szereplőjeként lehet találkozni. Aki e-bookokkal foglalkozik Magyarországon, az valószínűleg hallotta már a Dvorki nevet, ez Farkas István takarja aki évekkel ezelőtt magára vállalta azt, hogy egy olyan blogot indít, amin rendszeresen igyekszik bemutatni a legújabb műszaki újdonságokat, olvasókészülékeket, formátumokat. A magyar, mondjuk úgy, hogy e-bookokkal foglalkozó emberek által előállított e-bookokat vagy újdonságokat és Kicsit kitérné, ha a könyvpiac helyzetére, fájdalmaira is blogjában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az elmúlt néhány évben ő egy meghatározó ismerője lett ennek a területnek. Talán, talán a legjobban ő ismeri ezt itt közülünk. A, a Digital Books képviselője vállalta azt, hogy me, megjeleníti itt a, úgymond a piacnak a rideg valóságát. Selei Aranka a Digital books érkezett hozzánk, és talán a legmeghatározóbb jellemzője ennek az oldalnak az, hogy itt található meg az elkönyvolvasó készülékek legszélesebb kínálata, több tucatnyi készülékfajtát árusítanak. Lovas Lajos, aki science fiction szerzőként is ismerhetünk, korábban a... Nemzeti Erőforrás Minisztériumában dolgozott, ugyanakkor, mint most megtudtam tőle percekkel ezelőtt, megnyerte a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet igazgatói pályázatát. Ezúton is gratuláljunk neki szerintem. Ez egy nagyon szép feladat felvállalását jelenti, aki kicsit hallott arról, hogy a magyar filmeknek, a filmarchívum kezelésének milyen a helyzete jelenleg, az tudja, hogy itt egyrészt egy hihetetlen kincs, másrészt ennek egy ereleselkedő, elég komoly veszélye az, amivel valamit kezdeni kell előbb-utóbb, ha nem akarjuk azt, hogy a kulturális történetünk egy jó része, az megsemmisüljön. És azt hiszem, senkinek nem kell bemutatnom mutatnom. t Sziasztok. Ezért nem is teszem. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a... hát kínosabb, problémásabb témákról. Arra gondoltam, hogy megkérnélek titeket, hogy mondjatok egy pár szót arról, hogy az e-könyvekkel kapcsolatban mi a legmeghatározóbb személyes élményetek. Akár találkozás, akár hallottatok róla bármit. Tényleg, ami, ami úgy, úgy beitta magát a, a, a, erről a témáról való gondolkodásotokba. Judit? Kezdjem én, mert én vagyok a legszélén. Hát nem is maga az e-book, nem mondjuk egy konkrét könyv, hanem inkább az e-olvasó, tehát speciál egy kindli, amit így be kellett állítani. Nem az enyém volt, hanem egy ismerősöm és így ez, tehát fizikailag ekkor fogtam először ilyet a kezembe. Én nem igazán vagyok ilyen kütyükre így rá kattamva, de erre azt mondtam, hogy ez, ez nagyon tetszik, nagyon hasznos, de egy félelmetes eszköz is, és szerintem majd így elő fog kerülni, hogy ez miért az. Hát akkor haladunk szépen sorban. Számomra is a legmeghatározóbb élmény a fizikai tapasztalás volt. Tehát ez elhangzott itt a hármas könyvelés témája, amelynek többek között köszönhetem azt, hogy találkoztam egy ibukriderrel, e ugyanis a sztárság belejárójaként kaptam egyet kölcsön. És Hát tényleg ez tipikusan az a készülék, amelyet a magam nem teljesen És amikor elkezd használni, akkor rájön arra, hogy ezt az igényét, ami hihetetlenül erős eddig nem ismerte. De van a pillanatban, hogy elkezdi használni, onnantól már létezik az az igény, és én jelen pillanatban tervezgetem, hogy hogyan fogom ezzel élni az életemet. Oké, okay. nekem elég sok élményem van. Talán az utolsó osztalán meg, ami ilyen szempontból nagyot ütött, valamilyen fórumon feljött az, hogy hát ez a új technológia, ez a fiataloké, a kockáki a fiúki Ehhez képest nem olyan régen jártam egy tengerparton, ahol tele volt nyugdíjassal, és hát a többség az papírkönyvet olvasott, de egy nél, egy nem fiatal néninél, bizony egy volt, és így hogy hát azért, mégsem a 20 éveseki a világ. Hát mondom, megnézem, mit olvas az a néni. És ahogy úgy oda settenkedtem, és megnéztem, kiderült, hogy a néni az bizony cigébetűs dokumentumot olvasott, amit majdnem biztos vagyok benne, hogy nem az Amazonról vásárolt. <gül> Tehát mondjuk úgy van ebben a dologban potenciál. Egy kollégám ezt úgy aposztrofálta, amikor ő megvette a saját készülékét, hogy mostantól ezzel nagyon vigyázni kell a Nagyira, mert ő másodperceken vásárolni fog, amit egy normál könyvárházban nem tudna megtenni. Úgyhogy <kül> szerintem való. A, az, hogy ez a jövő, abban nem vagyok biztos, de hogy benne van a jövőben, abban igen. Hát István szavaimra ráfűzve, akár én is lehettem volna az a néni, mert hát egész életemben könyveket olvastam, adtam ki és adtam el, és azért ötven éves koromban át tudtam a gondolkodásmódomat formálni, és azonnal bele tudtam szeretni az elkönyvekbe, Olyannyira, hogy egy e forgalmazó portált is csináltam, és hát elköteleztem magam emellett, hogy mi lesz belőle, azt meg nem tudom. Hát az első élményem az e-bookokkal, amikor a megkeresett a második regényem kiadója, az a jó délben volt, és közölte, hogy szeretném, hogyha leszerződnénk, hogy jelenjen meg e-bookban a jó Reggál délben. Ez meg is történt, de akkor még nem láttam e-book-ridet. Úgyhogy. Aztán később a Galaktikánál az agydobás is megjelent e-bookban, és még mindig nincs e-book bár amikor beléptem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium digitális Archivon fióosztájára, akkor láttam egy hosszú listát, hogy milyen eszközökre van szükségem. Ezek között szerepelt az e-book reader is. Nem kaptam, most sincs. Viszont amikor a hosszú listámra megérkezett a, a leszállított eszközöknek a száma, akkor két dolgot kaptam. Egy lemerült akkumulátorú laptopot és egy pendrive-ot. Tehát azóta se sikerült az e-book reader Viszont láttam az egyik kollégámnál egyet, és hát a, ami engem lenyűgözött benne, az, hogy nem sugárosz. Tehát Valóban egy olyan mat felületet láttunk, ami, ami képes kiváltani szinte az eredeti könyvet. Bár nem legyűrögett, meg nincs meg a, a könyvszaga, de azt én sem tudom megmondani, hogy ez a jövő, de az egyetértek, hogy benne van a jövőnek a lehetősége, és hogyha még egyszer hozzám kell a mikrofon, akkor azt is elmondom, hogy miért, és mit gondolunk, mi erről értem, mit teszünk annak érdekében, hogy tiszta változatban eljuthasson mindenkinek a gépére, vagy ebook readerére az, ami, ami megjelenik a magyar szellemi univerzumban. Van több, több, több élményem is. Az egyik az a Judy-hoz hasonló, tehát amikor tavaly szeptemberben megérkezett a, a Kindle, akkor azért ez az egy nagy flash volt, hogy kicsomagoltam. És akkor, ugye korábban is azt gondoltam, hogy az e-könyvekben lesz valamikor a jövő, csak sosem tudtam azt, hogy, hogy akkor ez hogyan is fog kinézni. És amikor kinyitottam a megérkezett csomagot, akkor úgy, úgy valamiféle képet kaptam róla, hogy, hogy mi lesz. A másik, és akkor majd itt érintek egy következő témát, nem tudom, hogy Balás hogyan tervezte. A másik az az, hogy ugye az SF portálíbuknál e ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy nem, nem alkalmazunk semmiféle másolásvédelmet a, a, a könyveinken, hanem gyakorlatilag egy ilyen előszóban mondjuk azt, hogy hogy színe lopd el című történetet, és így a legnagyobb forgalmú torrent, portálokat, meg van az FTP-ket, azért néha szoktam csekkolni, és azóta sem találtam meg a könyveinket. Tehát ez egy ilyen folyamatos jó élmény, hogy akik, akik megveszik a, a könyveinket, azok úgy nagyjából tiszteletben tartják ezt a, ezt a típusú kérést, és, és azt gondolom, hogy, hogy át is érzik, hogy miért fontos ez. Ha már John így belevágott a lecsóba, akkor... É, ez... Igen, ez egy kiváló alkalom arra, hogy a, beszélgessünk kicsit a DRM-ről, és szerintem Dworky biztosan akar valamit mondani, a és talán a is. Mondjuk úgy elég sok ilyen kiadványt látok. Maguk a kiadványok azok nem, nem kerülnek másolásra, de az ötlet igen. Úgyhogy aki ma, ma a SoftDRM-el kiad elektronikus könyvet, abban lesz ilyen üzenet, ami nagyon hasonlít Tehát szerintem Nem kérek jogdíjat. <laughs> ez de ez egy... Ez egy már beírtad magad a történelembe ezzel, hogy feltaráltad a magyar DRM-et, ami szerintem majdnem olyan, mint egy bosnyák vírus. Azt ismertétek, nem? Bosnyák vírus? ez a másorlamokat. Azaz, töröld le, lici, mi olcsó dolgozunk. Akkoroknak becsatlakoznék a DRM kérdéséhez. Leszegetszerűen Mandának, tehát ez a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a nem csak filmekkel foglalkozik, hanem gyakorlatilag a teljes magyar kultúrkincs digitalizált változatával. De most nem fogok erről sokat mesélni. Készül a köteles példány rendelet, amelyik leszögezi azt, hogy minden műalkotás legyen az könyv, zene, kép, ami elektronikus formában létezik a kiadás során, az köteles példányként be kell szolgáltatni a mandába. Magyarán ennek elfogadásától kezdve a Manda egy olyan kortárs gyűjtemény lesz, amelyik a teljes, most keletkező magyar kultúrkincset tartalmazni fogja, sötét archívunként, és azt kell megoldanunk, hogy a tartalma mind a kiadó, mind a jogtulajdonos és a szer jogtulajdonos szerző szempontjából úgy jusson el a felhasználához, hogy mindenki hozzájusson a saját jogdíjaihoz. És ennek érdekében mi is egy nemzeti rendszert szeretnénk elkészíteni, azaz a mondából bekerülő és egyébként a különböző közgyűjtemény adatbázisokban bent lévő több millió digitalizált dokumentum. Úgy tud eljutni a felhasználóhoz ezen keresztül, hogy pontosan nyomon követhető, hogy mekkora felhasználás, kinek a művét használták fel és mekkora jár az alkotónak, ami érdekünk pedig ebből az, hogy a, mondjuk a mostani jogkezeléshez képest nem 30% költséggel működik, hanem nagyjából 5-7%-kal, azaz kedvező feltételekkel tudunk tud eljutni a magyar kultúra a felhasználókhoz. Hát ezen dolgozunk most éppen, úgyhogy a következő évben ezt a nemzeti DLM rendszert kialakítjuk. Ez a kiadókat sem sért egyébként, tehát jelent fölmerülne, tehát gyakorlatilag ugyanúgy fog működni, mint bármelyik bármelyik ebből a szempontból, tehát pontos elszámolás mellett, akinek a műveköteles példánként bent van, a kiadó meg fogja kapni a maga részesedését két oldalú megállapodások alapján. Ezzel kapcsolatban hadd kérdezzek, akkor gyorsan így nyúlva balásnak a, a, a szerepét. Mondtad, hogy a, a kiadóknak ez tök jó lesz, mert, hogy ilyen 5-7 de akkor hol van a, a helye mondjuk akár a, digitálbox akár a bookline lírának akárkinek, tehát akik terjesztői platformként határozzák meg magukat ebben a... Akár a CP és a Hát igazából minket zavart szerintem a legkevésbé, mert hogy nekünk amúgy is az lesz majd a következő, következő lépésünk, hogy hogy mi ki fogjuk pakolni előbb-utóbb a mindenféle különböző terjesztőhöz a... A, a könyveinket, ha csak nem az lesz, hogy itt a, itt a manda mellett nem lesz, nem lesz létjogosultsága ezeknek a, a, a dolgoknak, illetve a másik, ez persze egy nagyon um, populáris vagy populista kérdés lesz, hogy, hogy és miért köteles példánytörvény van, és miért nem visszik le 5%-ra az elkönyvnek az áfáját. Az utóbbi kérdés, ezt nem hozzám kell intézni, hanem az országgyűléshez, egyébként Simon laci -t. Az EBUK fájának az 5%-ra megtett a javaslatát, és az ott meg, hogy valamilyen uniós jogkorizációát ezt nem engedték, de ez ezt ő nem adta fel egyébként. A másik a kérdés a válasz, hogy, hogy mi lesz akkor a, a kiadókkal, hát nem lesz velük semmi, mert a köteles példány rendet alapján bekerül az archívumba, de ez alapján nem kerül ki. Tehát ahhoz, hogy a DRM-rendszert, tehát a mi diérmünkön keresztül bármit meg lehessen vásárolni, ahhoz meg kell egyezni a kiadóval és a jogtulajdonosokkal. sokkal. Tehát mi nyilván megpróbálunk olyan ajánlatot tenni, amiért érdemes lesz nekik megegyezni. Tehát mindenképpen hozzájött a péncihez a kiadó. Ha meg nem egyezik meg... a És a terjesztőkre is ugyanez igaz, tehát. Ha már előkerült az áfokérdése, ahhoz igazából két dolgot tennék hozzá. Az egyik, hogy... Valóban van egy olyan uniós szabályozás, ami az elektronikus szolgáltatások áfáját, azt nem engedi meg az alacsonyabb áfakörbe sorolni, mint ahogy mondjuk ezt a könyvek esetén megengedi, és a legtöbb e-book kereskedési rendszerben általában szolgáltatást nyújtás is társul a maguknak az elektronikus könyveknek az értékesítéséhez. A másik pedig egy személyes anekdota lenne ezzel kapcsolatban, hogy amikor Magyarország egyik legnagyobb szakkönyvkiadójánál dolgoztam, és hallottunk erről a javaslatról, akkor igazából több embernek így elkezdett járni az agya azon, hogy jó-jó, hát e könyvek, abban igazából... Magyarországi szakkönyvpiacot figyelembe véve különösebb lehetőség az nincsen. De van egy csomó elektronikus adatbázis, amiben ilyen-olyan módon megtalálhatóak dolgok. És mi történne, ha adott esetben ezt lekonvertáljuk akár mobi akár ipap e és már is nem 25%-kal, hanem 5%-kal lehet a terméket kínálni az ügyfélnek. Úgyhogy ez egy, ez egy viszonylag nehéz állhatárolási kérdés, és szerintem a mai nap erről ne is beszéljünk többet. Azonban a, van szerintem egy megkerülhetetlen tény, ez pedig az, hogy amikor legutóbb beszélgettünk erről a témáról nagyjából egy éve, akkor egy viszonylag pozitív hangulat uralkodott, többen tervezgettek uh, különböző kísérleti jelleggel magyar cifélbukokat vagy nem cifélbukokat közéteni, elindítani, uh, még többen gondolkoztak abba, hogy hát majd, majd akkor ők piacra dobnak saját olvasót, és a, azon fognak az emberek könyveket olvasni. Na most ez alatt az egy év alatt Magyarországon túl sok minden nem történt, ami elindult, azoknak egy része is gyakorlatilag meghalt. Viszont a külföldi példákból meg azt látjuk, hogy a, az Amazon az folyamatosan képes az olvasókészülékek árát egyre lejjebb vinni és iszonyatos példányban szállítanak be többek közt Magyarországra is. Nem tudok pontos számokat, de Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy valahol két harmad és négy között van az egy könyvolvasók eladásban a részesedése az amazonnak Magyarországon, ahol egyébként gyakorlatilag úgy lehet hozzájutni, hogyha az ember megrendeli az Egyesült Államokból, akkor nem tévedek. A kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy hogy látjátok, az Amazon mellett van-e e, tér, amin megélhet, a magyar irodalom, vagy az fog történni, hogy megvárjuk, amíg az Amazon elindítja itthon is azt a szolgáltatását, hogy itt elkönyveket lehet eladni, többek között elkezdi rendesen kezelni a magyar nyelvet, és addig pedig marad a fekete kereskedés. Hát tudtam már erre az Amazon nem készül, és szerintem erre azért még jó sok időt kéne várni, hogy a magyar nyelvet támogassa. Nekem a kedvenc mondásom az, hogy, hogy az elkönyvtémában gyakorlatilag itthon még semmi nem történt, viszont annyi változás van az elindulás óta, hogy, hogy gyakorlatilag a forgalmazók, akik forgalmazókká szeretnének válni, nem igazán tudják követni ezeket az igényeket. Ugye amikor elindult ez az egész elkönyvtéma, arról volt szó, hogy egyedül mindenható az EPUP formátum lesz és akkor ezt mindenképpen Adobe DRM-mel kell védeni. Hát ez gyakorlatilag most ott tart, hogy vannak olyan nagy kiadók is, akik azt mondják, hogy mindenféle védelem nélkül adják a könyveiket, de vannak ezek mellett a külföldi jogdíjas könyvek, amiknél a védelmet pedig mindenképpen meg kell oldani. Ez egyenes út oda, hogy, hogy valamiféle soft DRM-mel próbálkozzanak a kiadók és a terjesztők másik, szerintem az Amazon az egyetértek azzal a nézettel, hogy az Amazon az Európát se veszik komolyan, Magyarországot meg nem. Most egy picit megváltozott a helyzet, mert október eleje óta felhagytak azzal az egyébként roppant áldásos gyakorlatukkal, hogy az áfát t kifizették helyettünk. Úgyhogy hirtelen megugrott egy erős 25%-kal az Amazonról idehozott könyveknek, eszközöknek az ára. És emiatt levegőt kapnak azok az importőrök, akik korábban próbálkoztak. De még mindig nagyságrendekkel a többiek előtt járnak ügyfélkezelésben, termékminőségben, termékfejlesztéssebességében. A jó hír az, hogy szerintem fel lehet mászni a hátukra. Tehát az, hogy van egy olyan szolgáltató, akinek mi nem, mint egy óriási bálna, aminek a hátán milyen kis élősködők vagyunk, és most ide értem a kiadókat is, nem kell a kiadóknak foglalkozni az eszközzel, azt az Amazon intézi, Nekünk csak az a dolgunk, hogy szolgáltassunk, hogy legyen rá tartalom és igazából a tavalyi év és a tavalyi kerekasztal meg a mostani között az a különbség, hogy mostara az letisztult, hogy kemény diáremmel nem fog senki nyerni, ez biztos, letisztult, hogy legalább két formátummal ki kell jönni és azok a kezdeményezések, amik most indulnak, az gyakorlatilag erre a jelre vártak, hogy ez meglegyen. Egy harmadik láb még hiányzik, hogy a külföldi jogtalajdorosokkal megetessük ezt, hogy már pedig a magyar piac ilyen. Ez az áttörés ez nagyon jó lenne mi nem biztos, hogy meg lesz. De, de a jövő az, az ebbe, a, ebbe az irányba mutat. És mint ilyen, az Amazontól nem félni, kell, ki kell használni, és ki lehet. Tehát abban a példában, hogy olyan a kiadó képesek az Amazon eszközökön futtatható formátummal kérni a anyagaikat, ragyogóan lehet együtt élni. Úgyhogy mire idejön az Amazon, és megpróbálkozik a déremével, az szép lesz. Csak egy mondat, hogy valóban nagyon jó az Amazon kindle de azt gondolom, hogy vannak azért a hazai piacon ezen kívül is nagyon jó, jól használható elkönyvolvasó eszközök. Én mindenkit arra biztatok, hogy tájékozódjon, próbálja ezeket megismerni, és ha, ha olyan tartalom kerül föl, ami csak EPUB és kemény DRM-mel ellátva érhető el, akkor azt is bátran vegyék meg, mert azért az olvasásban az semmiféle gátat nem szab, el lehet olvasni a könyvet, nem is egy eszközön, többön. És ahogy István is mondta, hogyha lesznek olyan kiadók, illetve olyan jogok, amiket csak így lehet megszerezni, akkor, akkor hát azokat is elkönyvformátumban is kellene. Igen, ugye képest, tavaly, tavaly, amikor beszélgettünk, akkor ugye azt tudtuk, mindannyian, hogy hát úgy látszik, hogy a jogtulajdonosok nem adnak semmiféle el, elkönyvjogokat, és ezzel kapcsolatban még én is gyártottam összeesküvés elméleteket. Most ugye az látszódik, most volt időm ebben az egy átnézegetni mindenféle elkönyves, vagy könyvszerződéseket, és most már azért adnak elkönyvjogokat ezekre a külföldi, tehát a külföldi jogtulajdonosok, viszont egyelőre definiálva van, ilyen nagyon jogilag csüléscsavarósan megfogalmazva, de az, hogy, hogy kemény DRM-et kell használni, ami, ami tényleg a, a, az Adó DRM felé a, a külföldi anyagokat, csak ugye ez, ez egy jó kérdés, hogy egyáltalán ezt így el lehet adni. És ebből a szempontból, azért látok kiadókat, akik elkezdtek, Elkezdték ezt a, a vastag falat átütni, és azért vannak repedések, hogy megmondani a tulajdonosoknak, hogy Magyarországon nem fog működni ez a kemény DRMS szisztéma, és itt például nyugodtan lehet a kosút kiadót említeni, mint ilyen, ilyen egyik úttörő vállalkozást, aki ugye most az elmúlt héten vagy két héttel ezelőtt a, adták ki a Vándor kisasszony című könyvet, papíron is és elkönyvben is egyszerre. És ők keresztül tudták várni azt, hogy, hogy már pedig nem dokunk rá semmiféle díjjelre, és tényleg megvehető másolásvédelem nélkül. Ha már előkerültek a kiadók, amit én láttam igazából eddig, de az egy elég szűk mercete egyébként ennek a történetnek, az az, hogy a, az átlagos magyar kiadó az elkezdett foglalkozni azzal, hogy csak-csak hát kéne valami elkönyvet csinálni, és volt neki valamilyen költségszámítás, a többnyire excel vagy más amivel be úgy beírogatta az új számokat, hogy az, amit az elkönyvre gondolt, és akkor a végén az jött ki, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni. Hogy látjátok a könyvkiadóknak Magyarországon sikerülnie fog megugrani azt, hogy üzletileg értelmezhető módon azaz nyereséggel elkönyveket állítsanak elő és adjanak ki, vagy gyakorlatilag az fog történni, mint a a zenekiadók esetében történt, hogy sértettem mondogatták, hogy a CD az igazi zene, az MP3 az nem is jó, meg a minősége is rosszabb, stb. stb. És ezt addig mondogatták, amíg aztán már senki nem vett CD-t a végén. Most nyilvánvalóan itt ö, ö, azt gondolom, hogy az lenne a célszerű, ha minnyien a saját szempontotokból világítanátok meg ezt, hogy a, ami önmagában valószínűleg nem lesz teljes senkinek, de talán együtt kijön belőle egy izgalmas kép. Biztos, hogy ilyen kiadói szinten én nem fogok erről tudni mondani semmit, mert az zsebközgazdáskodás lenne csak olvasóként, meg íróként, amit ebben a témában láttam, meg amit a zeneiparban is láttunk. Az alapján szerintem nagy probléma lesz az ingyenes tartalom. Hát én ezt nem, nem hiszem, hogy ebből nem lesznek problémák, és hogy mindig mindenki, mint a kis angyal majd le fogja tölteni, nem fogja fölt föltörni. Szerintem ezzel, ezzel lesz gond. Főleg, és nem feltétlenül a magyar szerzőkkel lesz gond, hanem az, hogyha lefordítanak egy könyvet, és akkor a magyar nyelvű fordítást akarják majd megszerezni. Tehát akkor te arra tippelsz, hogy a kiadóknak nem fog sikerülni ez a tranzíció? Az egész szerintem azon múlik, hogy hány elkönyv olvasó lesz. Tehát elterjed -e maga az eszköz, szerintem el fog terjedni, valamint biztos fognak olvasni ilyen jellegű tartalmat az emberek, ha más nem ezeket az okostelefonokat fogják úgy átalakítani, hogy azokon is lehessen olvasni, illetve már most lehet azokon is olvasni. Tehát biztos, hogy a digitalizálás fele hat a, a fejlődés. Ha szóljuk, én, én is ehhez, én nem gondolom, hogy az okostelefonok vagy mondjuk az iPad át tudja venni az e-book a szerepét. Egész egyszerűen ez sugáros tehát nem jó rajta olvasni. Tehát bántja a szemet, és ez mondjuk egy e-bookot e elolvasni, amely mondjuk több száz oldal, azt nem, nem tartom valószínűleg. Tehát nagyjából ugyanaz, mint a, a monitor, de igazából nem ezt akartam mondani, és egyetértek Csak az a... technikai kérdés a... szerintem ezt megoldják Hát igen, tánon. elképzelhető. Tehát... Oké, okay. uh, visszavontam az előbb, de a mostaniak biztos, hogy nem alkalmasak rá. Tehát, uh ugyanis próbáltam is nem megy, tehát mondjuk iPad-en olvasni hosszabb tartalmat, az, az, az fárasztó a szemnek. És valóban ez ilyen kicsit tyúk-meg-tojás kérdés, nem az, hogy mi volt előbb, hanem az, hogy most kevés a tartalom, és ezért nem vesznek az emberek e-book olvasót, vagy pedig drága az e-book olvasó. Valószínűleg ez mind egyszerre igaz, és nekem van egy gondolatom arról, hogy hol lehet a kitörési pont, és ez egyébként hasznos lesz majd az e-book kiadóknak, de nem, nem az e fogja megoldani, hanem valószínűleg az oktatás és az oktatási tartalmak. Ugyanis az egyetemi jegyzeteknek az elérhetőséget, tehát egyszerűen drága az egyetemi jegyzet ahhoz képest, hogy mondjuk ez e-bookba mennyibe kerül és egy csomagba ezt hogyan lehet megvenni. És erre most vannak pályázatok. Tehát ha jól van akkor 3 milliárd forintért ezer címet digitalizálnak egyetemi jegyzetekből, erre lehet most pályázni. Tavaly megállították ezt a pályázatot, az ECOP 2.5.1, így emlékszem, és most ezt újra kiírják. Úgyhogy tartalom mindenképpen lesz. Hát a másik kérdés az, hogy hogyan fogjak hozzájutni a hallgatók az olvasóhoz. Uh, illetve hát mikor lesz Magyarországon uh, akkora vásárlóerő, hogy a 2008-as válság előtti állapotokat legalább elírjuk. Most e tekintetben van egy biztató statisztikai adatom, ezt az információban hallottam, az, hogy a, a sörfogyasztás visszatért, a, sőt meghaladja 2008 előtt itt a kocsmákban, mert <gül> amikor kitört a válság, akkor a, a, egyszerűen eltűntek gyakorlatilag a, a sörfogyasztók a, a helységekből. Viszont megnőtt a bolt isőr tehát ott többet vettek, és most visszatértek. Tehát az az árkülönbség a jelen állapotban, vagy a gazdaság jelen állapotában úgy néz ki, hogy visszatért legalább ahhoz az állapothoz, ami a kitörő válság előtt volt. De nem vagyok benne biztos, hogy ez még elegendő lesz ahhoz, hogy az emberek megvásárolják karácsonyra az erbukolvasót. De abban, abban viszont én optimista vagyok, hogy amikor a százzeres nagyságrendű egyetemi hallgató valamilyen kedvezménnyel, akár kormányzati támogatáson, ezt nagyon támogatnám hozzájött nehebuk olvasóhoz. Akkor igazán örülök, hogy mi, mi is az egyetemi tankönyvek irányába nyitottunk. Legalábbis a Pécsi Egyetem könyveit folyamatosan tesszük fel az oldalra. Abban nem értek egyet, hogy nem kell a könyveket digitálisan kiadni, mert most is minden megtalálható a neten, a legújabb bestseller is, illetve egy papírkönyvből, körülbelül két óra munkával lehet digitális könyvet csinálni. Tehát én arra biztatnám a kiadókat, hogy mindenképpen a papír alapúval egy időben a digitális formát is csinálják meg. Az már egy másik kérdés, hogy milyen formátumban, milyen DRM-mel kínáljuk. Mi... Ezzel a gyakorlattal élve most adtunk ki egy könyvet Bellum Atlantis címmel. Ezt azért merem itt mondani, mert science fiction a témája, tehát akik itt vannak, töltsék le és olvassák el. Én itt egy kicsit egy ilyen elképzelt ideális olvasó figurájával próbálok bábozni, mert ez lenne itt a szerepem, és most ez a kis báb beszél. Én azt a, tudom azt a, erre a kérdésre válaszolni, hogy engem ez nem igazán érdekel, hogy a kiadók ezt hogy oldják meg. Tehát én a fogyasztó vagyok, és azt szeretném, hogyha megpróbálnának elérni engem, és ezt nem látom jelen pillanatban minden szinten. Tehát ezeket az igényeket fel kell, kell tenni, alkalmasak kell tenni az olvasókat, és hogy az előző kerekasztalnál elhangzott ez az olvasó felelőssége, itt jelen pillanatban ezt, ezen a, erre a kérdésnél nem érzem sehol. Tehát azt látom, hogy várjuk, hogy mi történik egyelőre nem annyira sok. A, szerintem ami fontos dolog, hogy a jövőt valahogy úgy látom ebben a történetben, hogy nem a tartalomért fognak fizetni a jövő userei, hiszen tartalom már most is van. Ha megfelelő helyeken kotorálszunk, akkor minden megvan. A jövő olvasói azok a komfortért fognak fizetni, hogy instant, azonnal, ott, ahol vagyok, a legjobb minőségben, ezért fizetnek. És hogyha Megváltozna a szemlélet a könyvküledók oldalról, akik a, a papír szentségében hisznek, a tartalomszentségében hisznek, nincs ilyen. Tehát ezek félben vannak, még utolvét harcok vannak, a Gutenberg-Balax is tiszteljük és szeretjük, de nem azért jó az iTunes, mert, mert olyan, olyan zenék vannak ott, hanem azért jó, mert azonnal, tehát késletetés nélkül, impulzusból hallok egy fülest, olvasok egy, egy jó kritikát, és minimális ráfordítással, minimális erőfeszítéssel birtokába tudok jutni egy terméknek, és ezért fognak fizetni. Ha valakinek van túlélési esélye, akkor azok, akik ezt a fajta komfortot biztosítják. Ezért érzem most egy kicsit rosszul magam, mert ennek a folyamatnak a kiadók még nagyon az elején tartanak. Még, még az a gondolattal barátkoznak, hogy sok formátum van, és egyszerre kell ezeket piacon tartani. De van egy-két ötletem, amin dolgozok is, hogy, hogy ez változzon és valahogy e elfelé látom a kitörési pontot. Itt véget ér a kerekasztal beszélgetés, akkor ezen a sör statisztikán, a trombitásban óhajtunk majd javítani. Én egy picit azért visszadobnám az olvasókhoz a, a, a, a lasztit, mert hogy Ugye nagyon sok blogbejegyzés, fórumbejegyzés, ilyesmi olvasható, hogy elkönyv versus papírkönyves témában, és azért azt látom, hogy egy csomó olvasó is még azért ragaszkodik a, a, ehhez, a, ehhez a Gutenberg galaxishoz, ami tök jó, tehát a, a, azzal nincsen semmi baj, csak vannak olyan olvasók, akik, akikben ellenérzéseket szül ez, a, ez az elkönyv megoldás is, de csak egy, csak egy mellékszál. Én is egyébként azt gondolom, hogy a, amikor megfelelő áron lesznek elkönyvolvasók, akkor, akkor fog ez igazán beindulni. Itt ugye vagy az van, hogy ezek, a, ezek az eltinta alapú eszközök fognak, fognak jobban lecsökkenni az áruk, vagy pedig én azt várom, hogy én azért azt gondolom, hogy a tablet piac is, hogyha itt egyszer be fog indulni, ugye azért kérdés, hogy ez mikor fog beindulni, akkor azért a segíteni fog az elkönyveldásokon is. Mert én is egyébként azt gondolom, hogy én nem olvasnék tableten könyvet, de, de rengeteg olyan ember van, aki, aki telefonon olvassa már ma is a különböző könyveket. Akkor most olvasóként szeretném magamhoz ragadni a szót. Én teljesen készen állok arra olvasóként, hogy egy e boldog birtokosaként több száz vagy több ezer kötetet vigyek magam nyaralni. És valóban az ára ami, ami, ahogy Csú egyelőre, szerintem kritikus szempont, tehát még nem ért oda, hogy mint az okostelefon majdnem hozzávágják az emberhez a szolgáltatók, hogyha aláír két év hűséget. Nem tudom, hogy mikor következik be az a pillanat, amikor egy átlagpolgár meglátta kirakatban egy e-book olvasót, és aztán azt mondja, hogy hopp, hát, Két csőrel kevesebbet iszom, és vagy mit tudom hogy nem veszek cigarettát, ma, és rendelkezem egy ilyen el. valószínűleg az ár az, az egy alapvetően fontos szempont. De akartam még valamit mondani amit elfelejtettem viszont szóval a tovább a mikrofont. úgy gondolom, hogy megfelelő mennyiségű tartalom esetén kvázi hűségnyilatkozattal ugyanúgy lehetne az elkönyv forgalmazó portálokon is jutányosan hozzájutni olvasó eszközhöz, sajnos tényleg a megfelelő mennyiségű tartalom hiányzik. Igen, eszembe jutott a Gutenberg-galax, és, és a kapcsolatban akartam reagálni. A digitális világ az egy csodálatos dolog, és ezt rendszeresen is lelkesen emlegettem azt, hogy a, a, az a poliszterok az nagyjából 200 évvel lejárt. és már gyakorlatilag, mert a repertórium folyó sem segítek, hanem a digitális keresőrendszerek és az intelligens keresőrendszerek segítségével találhatunk meg bármit, ami, ami az emberiség létrehoz. Tehát most az extraszomatikus információ halmaz, ami a genetikai és a. Tehát nem én vagyok ilyen okos egyébként, tehát idézek. Tehát az extraszometikus információ ha halmaz, az két nagyságrenden megmaradja a genetikus és az extra genetikus információt, mármint az agyunknak a kapacitását és a genetikailag bennünk tárolt információt. Tehát hallóványeségünk sincs arra, hogy ha tízzel évig élnénk, akkor is megtanuljuk a, a teljeseddig létrehozott emberi kultúrkincset, vagy egyáltalán megismerkedjünk vele. Viszont a digitális világ lehetővé teszi a keresést. Ez igaz egyébként az e-bookokra is csak mondjuk kicsiben, tehát, nem kell a századért kötetes könyvtárunkban jó katalógus segítségével kutakodnunk, mert azért ez egy egyszerűbb keresési metódus tesz lehetővé. Viszont egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy a Gutenberg galaxisnak vége, ezt már máson a től többen, többen jósolták, ugyanis mindez áram kell, tehát abban a pillanatban, hogy megszűnik az áram, és most itt nem ilyen apokaliptikus víziókat szeretnék felvázolni, bár érdekel a téma egyébként, és aztán a következő regényembe ebbe bele fogok csatni, sokak után, viszont van valami a könyvben, ami, ami teljesen irracionális egyébként, hogy a, a olvassuk egy része ragaszkodik a könyvhöz, de én is. Tehát én azt hiszem, hogy annak, abban a dihotomiában fogok élni itt a hátralévő időben, hogy mind a kettőt használni fogom és szeretni. Talán hát, ehhez kapcsolódik, amit én igazából még John és Hozzászólásaihoz akartam fűzni, és a saját személyes tapasztalatom, hogy, a, hogy itt felmerült az, hogy miért kényelmes az e-book vásárlása, hogy mennyire baromra kiszolgálja a felhasználat, mennyire gyors. És ha belegondolok, akkor számomra egy papírkönyv vásárlásához képest ez, ez, ez egy szakadék. Tehát számomra a papírkönyv vásárlásához képest nem egy fejlettebb mód, hanem a, a papírkönyv vásárlás nem, a, nem az a lényeg, hogy gyorsan vagy kényelmesen vásárolj meg, hanem egy másik típusú fogyasztás. Tehát ez nem valaminek a 2.0-as verziója hanem egy teljesen más típusú médium, amelyet másképp kell használni. Tehát, hogyha, és itt megint visszadom a kiadóknak a labdát, mert ezt az olvasó, amíg csak a papírkönyvfogyasztást ismeri, annak a leképezéseként képzeli el, de valójában másra van szó, és amíg nem tapasztalod meg, nem tudod, miről van szó. És tapasztaljuk meg, ezt várjuk. Bocsánat, hadd szóljak közben. Szerintem ez egy rendkívül érdekes kérdés, Egyrészt, hogy egyetértetek-e azzal, amit Gabi felvetett, hogy itt, itt a két olvasás az gyakorlatilag eltérő élményt jelent. A másik, hogy el tudjátok-e azt képzelni, hogy a, a, ha nem is a közeljövőben, de a nem túl távoli jövőben, csak elektronikusan fogtok olvasni. Esetleg már így tesztek-e? Hát, hogyha most magamhoz ragadtam is, mondjuk, én persze el tudom képzelni, hogyha nincs más választásom, eh, olvasni kész vagyok bármilyen eh, hordozót, vagy könyvet akár. Viszont eh, itt arra kérdés hogy a kiadók makadsága és a, a papírhoz való ragaszkodása a szempont lehet -e mondjuk az e-book és a papír alapú kiadványoknak a versenyben szerintem, nem egyébként mert azért itt minden a piac szabályoz. Tehát, eh, hogyha nem éri meg kiadni, eh, nagyobb példány a könyvet, akkor jön a print-on-demand. Tehát meg fog maradni nyilván a könyv. És én azt gondolom, hogy nagyjából ez is a jövő egyébként. Tehát mondjuk egy-két műfajta, mint tudom én a szakácskönyv és a fogyókúráskönyv kételével. Valószínűleg a szépirodalom az egyre inkább az elbuk felé, illetve a print-on-demand fele fog tolódni. Judit. Hát így mindenféle szemszünkből lehet nézni ezt a, tehát író, olvasó, kiadó szempontjából. Te, te személyesen. Uh, hát nekem sincs csak -e olvasón, csak így másét, így messziről így láttam. Az előbb a Gabi, amit mondott, az nem az olvasási szokásra vonatkozott a különbség, hanem a fogyasztási, vásárlási szokásra, hogy egy egészen más élmény menni a könyvesboltba, és akkor ott hosszan válogatni, hogy átmegvegyem beleolvasok, nem veszem meg, majd legközelebb, vagy tényleg valamit leemel az ember a polcról, mint az, hogy hirtelen nekem ez most gyorsan kell. Hát nem vagyunk egyformál kérdés, hogy a, a jövő generációiban ez a fogyasztási szokás, ez hogyan fog lecsapódni, lehet ez meg a marketing szakembereknek az asztala inkább. Pont egy nagy forgalmazóval beszéltem néhány perce, néhány héttel ezelőtt, és kérdeztük, hogy na hát akkor, akkor ők hogy, hogyan látják azt, hogy, hogy hogyan vásárolnak a, a, az ő vásárlóik és a, Én is meg abban nőttem fel, hogy hát a könyvesboltba, sajnos egyre ritkábban teszem, és akkor itt körbenézek, leveszem a polctól, meg ízlelgetem, stb. stb. És most hát főleg persze minden fiatalabb az olvasóközönség annál inkább igaz, ez egyre inkább eltűnik. Tehát, hogy a, a, főleg a, ugye ifjúsági regények esetében az nagyon látszik, hogy amikorra meg van hirdetve a, a, a kiadásnak a napja, akkor bezúdulnak a, a könyvesboltba, Fölmarkolják azt a könyvet, fizetnek, és szavazták, hogy ennek már nincsen, nincsen meg feltétlenül az a, az a feelingje, amihez mi hozzászoktunk ennek a könyvvásárlásnak. Én nem csak a vásárlásra gondoltam, hanem tényleg más hordozó. Tehát az egyik fizikai oldalakkal bír, és ez egy olyan eszköz, amelyet az író kihasználhat. Tehát az, hogy oldalakra van tagolva, melyek egymáshoz viszonyítva mindig lineárisan következnek, nem lehet benne ugrálni. Tehát én azt várom, hogy mikor jelennek meg olyan könyvek, amelyek csak e Tudják teljes mértékben kihozni magukból a maximumot. Tehát, hogy azt felhasználják, hogy az e readerben egy folyamként szerepel a könyv. Tehát számomra ez két különböző fizikai megtestesülés, ami nem csak a vásárlásban, hanem a befogadásban is különböző. Én meg azt érzem, hogy abszolút van élet papír nélkül. Tehát, hogy egész más a, a. Tényleg nagyon különbözik a kettő egymástól. Nálam a papír, akkor firkálok is. Ez nyilván egy könyvvel nem szép dolog, és Néha még nyomtatok is, amikor firkálni akarok, de van, van élet a, a papíron túl vidáman, hiszek ebben mélységesen. Nem akarom ezzel a papírt egy másodpercig se bántani, hátra sorolni, Az egy nagyon szép és jó dolog a maga helyén. És ugyanígy a, a vásárlási szokásunk is, meg az értékalkotásunk is átalakulnak, hogy egyszerűen valószínűleg pekhen van, hogy nincs annyi időm, vagy sajnálom rá, hogy én ott egyedül molyolgassok egy bármilyen plazában, könyvesboltban, ruhában, akár. Viszont <tos> Meló mellett simán tudok podcastot hallgatni, tippeket veszünk onnan. A haverok, hogy mit olvasnak, azt megosztják a Facebookon. Ha, nagyon, ha, ha felkelt az érdeklődésemet egy könyv, amiről valaki mondott jót, akkor ennek ezer helyen utána tudok nézni, review hegyek vannak, én spoilerezek én nem szeretem a nagy meglepetéseket, és képes vagyok a Wikipédián utána nézni a plotnak, hogy miről szól, és majd eldöntöm, hogy el akarom olvasni, és nagyon élvezem. Tehát ez egy másfajta fogyasztási forma, ennyi. Az olvasási szokásokkal kapcsolatban csak, hogy én nem érzékelek különbséget. A... Keveset olvastam bukon, tehát nagyon rövid ideig volt a kezemben, viszont én monitoron nagyon-nagyon sokat olvasok, és így nem érzékelek különbséget a között, hogy nekem most lapozni kellett, vagy pedig kattintanom kellett, és szerintem, hogyha e-bookot olvasnék, akkor sem érzékelném azt, hogy most ez másféle hordozó. Nemrég egyébként olvastam egy cikket a neten, ahol valami német felmérést végeztek, ilyen szemkövető, nem tudom milyen neuron akármi csodákat raktak az alanyok agyára, vagy ugye a fejére, bocsánat, és azt hozták ki belőlük, hogy az embereknek jobban esett a könyvet eh, olvasni, tehát a lapozás élményen, de hogy ez miért volt, hogy volt. De nem hinném, de nem hinném hogy ez, ez befolyásolná azt a, azt a mérhetetlen digitalizálódást, ami, amire most is utaltál, hogy igen, számít, hogy minél gyorsabban eh, információhoz jussanak az emberek, és ahogy haladunk majd előre az időben, mondjuk egy-két generáció is, Valóban szerintem is ez a szokás, ez meg fog szűnni, hogy lassan bemegyünk és válogatunk, mert szép a borító, meg jó kézbe venni, és jó a festék illata. Tehát így, ez a, de, hogy a, valamit kaptam a pénzemért, valaki azt írta, mert készültem. Tehát így kigyűjtöttem néhány munkás ellene mellette, és ilyen középutas hozzászólások is voltak, és az egyik fórumozó azt írta, nem tudom már melyik fórumon, hogy a birtoklás érzése a könyvnél, hogy kaptam valamit a pénzemért, és hogy ezt az E-formátumban így nem érzékelíté. Az, aki sokat olvas már eleve monitoron, akinek nem számít az, hogy hogyan jut hozzá az olvasmányaihoz, annak egy idő után ez nem fog mondani semmit. Csak egy kis kiegészítés, hogy a papírkönyvek jó részét is online adják már el. Tehát ennyiben a papírkönyveknél is megszűnik a könyvesbolti vásárlás feeling, de én is azt gondolom, hogy, hogy lehet olvasni eszközön, és itt igazából mindenkinek azt ajánlom, hogy tapasztalja meg az igazi e eszközön való olvasást, mert az azért egy picit más, mint hogyha monitoron tesszük ugyanezt. Egy új szempontot szeretnék fölvenni, tehát a világirodalomnak és a világfilmmészetének egy nagyon fontos szegmense, amikor az öreg tudósül a dolgozó szobában, és mögötte rengeteg könyv van a polc. Most gondoljátok el, hogy, hogy fog kinézni a könyves polc, tehát tök üres, és egy elbukóvolvasó van rajta. Megtartja a régi könyveit. Igen, de mondjuk száz év múlva. Vagy a tata. vagy nagy anyjájét. Esetleg üres kartonborítások Igen, lesznek. Igen, a... pószter. Ennek a gyártására hát kell ráállni. Nekem volt erről egy elképzelésem, hogy a, a maga az e-book reader az egy ilyen hologramos kivetített polcot is tartalmaz, mert szerintem az emberek, vagy legalábbis én mindenképpen vagyok annyira snob, hogy szeretném, hogy mutogassam azt, ami a birtokomban van, és erre szükség lesz. Tehát nem látom, hogy ezt hol fogja pótolni az e-book reader. Az ebook szerintem egy nagyon jó eszközös egyébként az, hogy, hogy tényleg nem sugárzás és kiméri a szemet, ez tök jó, én írtam ennél egy, egy jobb eszközt, az agydobás című regényemben található. Ez egy összegyűrhető fólia, amire bármi letölthető, és szintén nem sugároz, és megfogod, begyűröd a zsebedbe, mint egy zsebkendőt, kihúzod. Hát ezt még meg, azt hiszem, ezt valaki időközben megcsinálta. Nem hogy a snopshire visszatérve meg annyit, hogy a, nyilván a Facebook profilodon látszani fog, hogy mit olvastál, hol tartasz benne, mit mondtál róla, hányra pontoztad, és aki téged mértékadónak tart, az így beklikkel követő, és akkor hármas könyv, mit mondott erről? Hát ez jó, akkor szeretem a hármas könyvvel, és akkor elolvasom, vagy azt mondtál, hogy rossz, de nem szeretem a hármas könyvvel, és akkor azért olvasom el. Ez mások a Egyszerűen mások a lehetőség. Egy kicsit azt érzem ilyenkor, hogy amikor 1800-as évek végig mindenki parázott, hogy ú, és mi lesz a lovakkal, a lovak azok olyan klassz dolgok és az Sok mocskos szemét, izé robbanó motor, meg baleset veszélyes, gyors, áh, kusztustalan, széthullik a civilizáció. Hát aki akkor, az még ma is tud lovagolni. Talán van még egy téma, ami már egy picit előkerült, a kényelem kapcsán jutott az eszembe, hogy amikor találkoztam az egyébként máig kedvenc elkönyvesboltommal, ami egy nagy amerikai, elsősorban militariszt, erős kiadónak az könyvesboltja, akkor ott az van, hogy én fizettem érte egy pár dollárt azért a könyvért, vagy könyvcsomagért, és akkor kiraktak elém 6-7 változatot, amiben letölthetem, meg küldjem el a kindle meg amit akarok, olvassam el ott online az oldalom, amit akarok. Ehhez képest, a, amikor valami fajta bemegyek egy Amazonos boltba, vagy akár egy magyar Adobe drm használó boltba, akkor ott azt látom, hogy itt töltsem le, akkor ha rákattintok, akkor vagy elindít egy programot, vagy nem, ami le akarja először magát frissíteni, utána szinkronizálja össze mondjuk az olvasóeszközömmel. Tehát egy sokkal macerásabb folyamatnak tűnik számomra. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az meg az, hogy mondjuk veszek egy számítógépes játékot, nagyjából már az is úgy működik. Ma, hogy berakom a lemezt, fölmásolja az adatomat a merevlemezre, aztán beaktiválja valami online szolgáltatásra, és onnantól a lemezt azt eldobhatom, mondhatni hál' Istennek. De egy könyv esetében azért eléggé benne van, nem tudom az én szokásaimban mindenképpen, hogy kölcsönadom a barátaimnak, adott esetben később beszélünk is vele, hogy mi a helyzet ezekkel. Itt egyelőre azt látom, hogy a papírnak hihetetlen előnye van. Ti hogy látjátok? Miért tennünk, senkinek nem küldti át könyvet? Soha? Okay, ez de, de, Természetesen küldtem el elérhető könyveket. Megígértetted, hogy letörli Mihály befejezte az olvasást, ugye? És addig te nem olvastad. Jó, bocsánat, azt kérek, ez volt. Oké, de akkor tehát szerinted az a válasz, hogy szépen megkerüljük ezeket a rendszereket, és bízunk abba, hogy a jogérvényesítés soha nem éri el azt a szintet, hogy miért aggódnunk kelljen? Nem, még egyszer mondom, tehát nem a tartalomért fogunk fizetni, hanem a komfortért. És mondjuk én szeretnék hinni abba, hogy azért feljön az a morál, hogy, hogy ha én bircokába kerülök valaminek, vagy egy, akár egy élménynek, ugye ez a könyv, mint tárgy, oké, és akkor mi van, aki fizet mondjuk egy koncertér, egy, egy színházi előadásért, egy moziér, akkor az pénzkidobás, hiszen én nem viettem haza a színházi előadást. Tehát ilyen szempontból a könyv is átmegy egyfajta élmény kategóriába, és ha megvan az a morál, hogy, hogy hülye dolog ez, benzinkúton, amikor lemossák a kocsit, akkor nem kötelező a benzinkutasnak bóravalót adni. De ha ő külön körben a járgányt, ami nem dolga, akkor akkor érzem azt a nyomást, hogy nekem ott valamit villantanom kell, mert kaptam valamit. És ha kapok kölcsön egy könyvet, amit tetszik, és azt meg akarom tartani, akkor, akkor szeretnék elmenni a forrásához. Egy csomó kiadóval így ismerkedtem meg, hogy elolvastam a könyvüket, amit ők nem adtak oda nekem, és akkor oda mentem, hogy háló, én ezért nagyon szerettem volna fizetni, mit tudnánk tenni az ügy érdekében. És persze megőrültek, mert abszolút nem voltak arra felkészül, hogy jön egy vadorzó, aki, aki megmutatja nekik a saját cuccaiknak a kalóz változatát, hogy néz milyen jól néz ki. Na most, hogyha megvettem volna a boltba, akkor ez nekem megért volna ennyit és ennyit. És akkor az első fogszívások után most már ott tartunk, hogy akkor, akkor oké, akkor mit kell nekünk ahhoz csinálni, kérdezi a kiadó tőlem, hogy, hogyha a fajtákat ki akarnánk szolgálni, és valahol előre megyünk, ez úgy lassan nyekeregve, de azért alakul. Tehát, alakulgat. És ami még jó hír az Adobe DRMS e -pubok esetében is, hogy mindösszesen hat eszközön megnyitható, tehát egy egész család elolvashatja, illetve hát a legjobb barátomnak is kölcsönadhatom, ha akarom. Nézzétek el nekem, ez szakmai általom. Én nem vagyok ennyire bizakodó az emberek morális dolgait illetően, és abban sem vagyok biztos, hogy nem fogják tudni azt megoldani, hogy ugyanolyan könnyen, ugyanolyan kevés, vagy viszonylag kevés kattintással a az illegális, de ingyenes tartalomhozzájussanak uh, ugyanúgy. Uh, szerintem ezt még magyar viszonyok között, vagy nem feltétlenül magyar viszonyokban, de nehéz megbecsülni, mert még nagyon kevés uh, elolvasó van szerintem az országban. Erre mondjuk én egy nagyon érdekes, szeretnék egy, egy adatot hallani, hogyha valaki van birtokában ennek, hogy mégis mennyi e van jelenleg uh, kéznél az embereknél, és körükben egy felmérést is érdekes volna, Végezni, hogy erre az elolvasóra ők honnan szereznek tartalmat, illetőleg még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a letöltés arctalan. Tehát az nem olyan, hogy úgy érzed, hogy ott van egy benzinkutás, aki, vagy ez a személy, aki neked lepucolt, még pluszba ott valamit, hogy úgy érzed, hogy neked valamit ahhoz hozzá kell tenned. Volt szerencsém egy hát, számítógépes bűnözéssel kapcsolatos konferencián részt venni, mint abszolút hozzá nem értő, csak jogász vagyok, tehát nem, nem, ért, nem értek az informatikai részéhez, és nagyon, hát vicces volt azt látni, hogy az in meghívott informatikus szakember ilyen enyhe fél mosolyjal az arcán hallgatta végig a, az összes jogvédőiroda jogászainak a, a az álláspontját, hogy mindent nagyon komolyan, és mindent le kell védeni, és hogy tűzelvassal üldözni a letöltőket is, meg a feltöltőket is, meg mindenkit, aki továbbadja emailben bárkit. És aztán, amikor az informatikusra került a sor, akkor ő elmondta, hogy olyan mértékű, olyan volumen, amivel ezt se tudjuk képzelni. Tehát, hogy ezt, ezt üldözni jogilag, és a szerzői jogot betartatni, azt, ami most van hatályban, azt egyre inkább lehetetlenné fog válni. Én nem hiszem, egy idő után nem látok akkor nagy különbséget, hogy a, a könyvkiadók is ne esnének ugyanabba a csapdába, mint amiben a, a zeneipar és a filmipar került. A zeneipar meg a filmipar ugye azért tényleg ez a a című dolog, és a, ugye most még azért... Nagyon az elején vagyunk ennek az elkönyves útnak itt, itt Magyarországon, és ezért tartom fontosnak azt, hogy, hogy minél több kiadó, meg terjesztő, megszereplő, meg minél egységes ebben próbáljon meg föllépni a, a, annak mentén, hogy igenis szolgáljuk ki jól a, a, az olvasókat, vásárlókat, mert, mert hát ha mégiscsak sikerül valahogy, valahogy egyfajta kultúrát adni ennek az elkönyves vásárlásnak, ez persze állatban fantasztikusan hangzik, tehát egy civil találkozón van ennek a gondolatnak helye szerintem, de, de most kell ezt elkezdeni, mert tényleg, hogyha nagyon elkésünk fel, akkor pont ugyanaz lesz, mint a film, meg a könyvforgalmazásnál. forgalmazásnál. Meg kéne próbálni. Más nem, akkor majd az e-book reader adjuk kölcsön, mert ha lejebb megy az ára, akkor lesz otthon öt, és gyakorlatilag könyv pakkokat fogsz kölcsön adni. Én azt gondolom, hogy annyira könnyű kijátszani mindenféle falat, hogy ezzel csak az olvasók kényelmét tudják gátolni aki a dolgok számomra, inkább tényleg a kultúra kiepítés lenne az, ami fontos, és ez és az, az élmény, élmény szempontú, vagy élményközpontú központú dolog, amit a Dworky megfogalmazott. Csak egy mondat, hogy amennyire félnek a kiadók az elektronikus könyvektől, annyira nem kellene félniük. Én úgy gondolom, hogy ez inkább újabb olvasó rétegeket fog bekapcsolni, akiknek esetleg pont az eszközön való olvasással válik trendivé az olvasás, és ezáltal fogják megszeretni. Mi jártunk egy általános iskolában népszerűsíteni az elkönyveket, és bizony nagyon-nagyon szomorú volt azt látni, hogy a négy év folyamra járó kb. 300 gyerekből hát a 10%-a, hogyha rendszeresen olvas. Tehát ezekkel a fiatalokkal kellene megszeretetni az olvasást, és talán ez ennek a módja, hogy, hogy digitálisan olvassanak. Az előbb kérdeztél számokat, azért valami, szerint mondjuk úgy képzett becsésre tudok szolgálni. Ha belekotrunk a magyar világba, akkor szerintem az ott elérhető címek száma az olyan 30 és 40 ezer között van. A hivatalosan elérhető, tehát amit megvehetsz a boltban, az olyan 1500 körül karcolódik, amit letölthetsz a megből az olyan 6-7 ezer körül, talán 8-et nem ériel ami azt jelenti, hogy ha te, igen, és az sem mindegy, hogy mi van, melyik területen. Tehát a megben azon, ami teljesen régi, régi, free felajánlották, egy-két érdekes kivétel, hogy most József Attila van, vagy nincs, mi ilyesmi. A kereskedelmi forgalomban csak magyar szerzőtől, és azok sem a legeslegfrissebbek, kevés kivételtől eltekintve az a világ, mert nyilván abszolút az piac vezérel, tehát ami kúriáns, az minél kúriánsabb, annál gyorsabban felbukkan. És csak magamat tudom ismételni, hogy nem ezekért fogsz fizetni, mert, mert nem a tartalomért, hanem az, hogy hogy jutsz hozzá. Tehát, ahhoz a 30 ezer cím után talpalni kell, valakinek a barátja kell, hogy legyél valamilyen érdekesek, kantodnak kell legyen, konvertálgatnot sem ártana, minőségesen lesz olyan, amit mondjuk egy, egy sima olvasáshoz elvárnál, Komfort, komfort, komfort. Ha komfort van, akkor nem fognak szőrözni. Megint nagyon nem szeretem az apple de amit ők a, a zenéladásban művelnek, az óriási. Tehát nincs olyan zene, amit nem találsz meg Torrenten, és mégis irgalmatlan pénzt szakítanak abból, hogy ők ezeket árulják. Tehát azért, mert könnyű. Lehet. Bocsánat, én a Lajos véleményére nagyon kíváncsi lennék ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, én is kíváncsi vagyok a véleményemre. Aha. Mert nekem a tűzombabám jutott eszembe, és amit te mondtál pont azzal kapcsolatban, amikor lekapcsolják a villanyt, illetve el, eltűnik a fény, és elmegy az áram, és hát eltűnnek a nyereménytárgyak az asztalról. És hát, amikor erkölcsi vitát folytatnak bent, a tűzoltuk, és azt mondja a parancsnok, hogy aki nem lopott, vegye úgy, hogy nem nyert. Tehát, äh, äh, äh, Hall egykori hallgatóim két évvel ezelőtt még tanítottam egyetemen az egykori hallgatóimat nézve hát rendkívül kreativitással meg tudnak szerezni mindent amire szükségük van, viszont pénzük nincs úgyhogy hát nehéz lesz eljutni addig az állapotig, amik mindenki erkölcsi kötelességenek érzi a fizetést viszont a, a fiatalabb generációban megláttam ezt tehát a saját gyerekeimnél hogy, hogy nem, nem, nem, nem nyúlnának hozzá, hozzá amihez nincs, nincs joguk és azt gondolom, hogy, hogy bennük viszont bízhatunk. Tehát lehet, hogy egy darab elbukolva szól lesz a könyv, könyves polcokon, viszont fizetni fognak a tartalomért. Profita beszéljen belőletek. Igen, csak annyi kiegészítést szeretem volna mondani, hogy gyakorlatilag a, a hazai ö, könyvpiacon még nem mérhető az elkönyvek forgalma. Akkor, amikor az Amazonon már 2010-ben volt elkönyvpillány milliómos. Kevés címünk van. Tehát te, tényleg, tényleg nincsen, nincs, nincs, nincs tartalom a Kevés magyar piacon. Eszközünk, tehát, hogy... Kevés eszközünk is van, tehát most még tényleg azért, azért nagyon minimális az, az eszközállától. Csak egyre többször látom a buszon, hogy van másnak is elkönyvolvasója, de ez azért még nem általános. Szerintem most jött el az a pillanat, amikor kérdezzük meg a, a hallgatóság közül, van-e bárkinek kérdés, amire még nem kapott ma választ, és van is több is. Um, Ez igazából szerintem hallani fogjuk egymást mikrofon nélkül is, vagy szeret. De nagyon szívesen adunk egy mikrofont is, hogyha úgy kényelmesebb. És én nem azt mondtam, hogy fogjunk össze és tartsuk nem. fönn az árat. Nem. De mi is tudjuk, hogy a dolgok a Ha valaki észben kellene lenni, hogy egy észszerű álló, a valószínűleg egy észszerű álló, mert tényleg megéri ezt az árat. Nem, egy bizonyos árfölémész, akkor, akkor ugyanúgy le fogják torlentezni. Tehát ez, ez szerintem ki, ki fog alakulni, vagy, hogy, hogy, hogy, hogy mi, az a, mi az az egészséges ár. Ugye. Uh, én annak idején, amikor elindítottuk az SF portálíbukat, e akkor akkor próbáltam volna 1000 forint alatt tartani a, a, a könyveknek az árát. Minimálisan följebb, följebb kellett menni, mert, mert tényleg egész egyszerűen az, azok a tranzakciós díjak, könyvelési díjak, ilyesmi, azok, azok nagyon minimális bevételt hagytak nálunk. Ugye, mi, mi olyan 60%-ot fizetünk egyébként a, a, a jogtulajdonosoknak, kiadóknak, íróknak, tehát szerintem az, az eléggé barátságosnak tekinthető. Nem hiszem, hogy, hogy itt nagyon kéne attól tartani, hogy na, akkor most össze fognak kartelezni a különböző kiadók vagy terjesztők, és akkor majd jól azt mondják, hogy 2500 forint lesz egy elbúk Én, én ellenem nem nagyon látok nyomokat. Ami az Amazonos kérdésedet élető, hogy, hogy ott ugyan a, a annyiba kerül néha a könyv, az elkönyv, mint a a papírkönyvot meg kéne nézni, hogy egyébként Amerikában is ugyana, ugyana, így alakul-e az ár, ugyanis a legtöbb európai országban más jutalékkal számol a kiadó felé az Amazon, és elképzelhető, hogy azért emeli fel az európai árakat, hogy ugyanannál a pénznél maradjon, mint, mint, mint az amerikai piacon. Ezt így gondoltam zárójelesen hozzáteszem. Én meg itt visszatérnék az első szívütésre. Nem azt mondom, hogy a tartalom lényegtelen, hanem a tartalom védhetetlen. Tehát onnantól kezdve, hogy digitálisan van, semmi esélye nincs senkinek, hogy azt megfékezze. Igazából ez olyan, mint a víz az elfolyik. Azzal lehet irányítani, hogy te egy jobb utat, egy jobb medret definiálsz a számára, aminek, amit én úgy hívok, hogy a komfort, és akkor fog jó módon, jó feltételekkel eljutni az olvasóhoz. És a, az áradásban pedig azt Elég sokat tanulok én is a könyvködóktól. Amikor én, a, a, a, mint vevő, mondom nekik, hogy nem emeljék nagyra, mert vannak különböző korlátok, hogy mi az, amit én egy hamburger ára ér, két hamburger ára ér bevállalok, meg mi az, ami biztosan torrent mágnesi olyan álszintek, akkor azt mondják, hogy a könyv az érték, most formátumtól függetlenül, és az ár az egy információról, hogy mekkora értéknek gondoljuk. És ilyen szempontból... Az árnak igenis van egy ilyen, ilyen szerepe, hogy ha már nem tudom megfogni ezt a szegényt, mert ez ilyen virtuális, azért lássuk, hogy mennyit Ak ér. Akkor legalább a... legyen jó drága. Nem, de van egy, tehát az árnak... Tehát az ár az egy pozícionáló eszköz. Abszolút. Tehát, nem, tehát hogyha, ha 200 forintot adok valamit, akkor az a 200 forintosra áraztam be, akkor az, az manapság már egy búszjegyre nem elég. De nyilván sokkal komfortosabb kifizetni 1000 forintot öt könyvért. Mint, mint kifizetni félér, de, de valahol ugye valahol minden az információról szól, amikor döntést hozok, hogy én tetszik egy könyv vagy se, még mielőtt megszületne az én beruházási döntésem, elolvasok róla ezt, azt, amazt is, bizony az ár az ilyen szempontból információhordozó. Egyébként még így az árazással kapcsolatban belefutottam egy... A egy probléma, a külföldi jogtulajdonosokkal kapcsolatban, Ugye, hogy ahogy megnézzétek az esemportál ebook akkor egy csomó uh, csomagajánlatunk van, uh, hogy, hogy csomagban értékesítsünk olyan könyveket, amik, uh, amik szerintünk úgy, úgy, úgy valahogy hasonlóak, vagy hasonló ízlés jó uh, uh, olvasóknak uh, jó lehet, és például a külföldi könyvek esetében ezt nem lehet megcsinálni. Tehát uh, ott el, meg, kell, meg kell állapodni a jogtulajdonossal, hogy ennyi lesz az elszámolási ára a könyvnek, abból te szerződés alapján nem, nem mindig adhatsz kedvezményt, és nem mondhatod azt, hogy, hogy összecsomagolhatod ilyen, ilyen módon, hanem azt egyenként padni és semmi kedvezmény. Tehát azért vannak, vannak olyan típusú problémák is, ugye az külföldi könyveknek a kiadásával nagyon sok probléma van, és ez is el, elő fog jönni. Most még nem tartunk ott, mert most még egy, egyelőre ott tartunk, hogy valamilyen olyan rendszerben egyáltalán kiadhassuk ezeket a dolgokat, de egyébként mondjuk egy csomó olyan eszköztől vagy promóeszköztől is meg, meg vannak fosztva a kiadók. Még én. Megint olvasó is szemszokból, válaszolni kell az áram, itt, itt, itt, hogy mert... eh, abban a pillanatban, ahogy eh, kipróbáltam az e-book vásárlást, egyébként, hogy reklámozom pont az SF portáltól vettem könyvet, még e-book reader hiány telefonra, eh, akkor tapasztaltam meg azt, hogy amit addig gondoltam, hogy... Az van a papírkönyv, van egy ára, és ehhez képest van az e-book, ami miért ennyi a papírkönyvhez képest. Tehát mindenképpen viszonyban állítottam a két e, dolgot, és amint megvettem a, az e-bookot, abban a rájöttem, hogy valami egészen másért fizettem. Tehát hogy azt gondolja az ember, az egyszerű olvasó, hogy ez egy, ez egy szer sokszorosítható dolog egy ilyen e-book, és ezért érzi azt, hogy miért kell annyit érte fizetni, amikor a papírkönyv is bármi drága, és hogy de azért kapsz valamit azt megfogad, meg szakad, van, ugye? És, és amikor kipróbálod ezt az élményt, akkor rájössz, hogy ez, ez pontosan mi is az, ami, ami történik közben, és mi az, amiért fizetsz, vagy legalábbis megtapasztalhatod. Tehát én megint visszadom a kérdőknak a, a labdát, hogy, hogy talán ezt valahogy jobban kéne marketingelni. Ettől függetlenül nem tudom, hogy hogyan történik az árazás, és milyen, milyen intervallumban mozoghat. Nyilván vannak itt egyéb gondok is. Tessék. sok kérdés lenne egy válasz. Nyúljatok vele a zsebeteknek, melyik közögné nincsen papír, például van a és akár nézéskártya vagy már. Mindegyik ötögné. Jó, nem úgy értem, de zsebet sincsen, de... De, de, de arra gondolok, hogy mindegyiket használjátok. Mindegyik közögné használ pénzt, volt a pénzt jól tudjuk, semmi más, mint egy arra információ, hogy valaki egyszer valamilyen pénzt adott. Tehát arra gondoljatok, hogy az a szemlélet, amit a pénzzel kapcsolatban érdekes, hogy nézzük ugyanazt a könyvet. Ott vásárolt meg, teljesen mindegy, hogy hogyan. Most jelen pillanatban, ugye, a tévéért, telefonért, internetért fizetünk valamilyen összeget. És mindenképpen fizetünk erre, erre ha elmutat, hogy tartalom mindig is lesz, van is. Tehát nincsenek semmilyen akadályok. Ugye, és eddig is mindenki, a nagy testvér mindig figyel, letudja szedni az összes információt. De Facebookon föl fogod tegye, hogy te ezt a könyvet hogy ezt úgy tudod te megtenni, hogy azt a pecsétet is megkapod, amit te mondasz, hogy igenis, kapsz egy plusz díjat, hogy te fizettél érte. Na ott van mellette, hogy te úgy olvastad el ezt a könyvet, hogy fizettél érte. A többi azt meg nem tudja kiírni azt, hogy ő fizetett érte, mert nem fizetett érte. Tehát ott lesz ennek a birtoklás vagy egyébként, tehát ki lehet erre dolgozni, sokkal egyszerű, egy sokkal egyszerűbb egy teljesen egyszerű megoldás, kicsit hasonló rendszere, mint bank rendszerek vannak de egyébként meg lehetne foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a megoldása nem lesz probléma másik oldal, meg. biztos, hogy 200 év is lesz több. Ugyanúgy, ahogy én most megleptem hogy nem tudom, 100 évvel ezelőtti kövnek a más kiadását, amit tényleg úgy fényképeztek le, mert, mert én úgy szeretném azt felolvasni, és ahogy te is mondtad, hogy azért nem sorba van, vagy azért nem valamilyen módon van. Én is ugyanúgy olvasgatom, mert nincsen elmogom egyébként, de ugye el Aztattól még mindenki ezt is meg lehet csinálni. Tehát az én véleményem egyrészt az, hogy meg lehet oldani. És most jön a másik kérdés, hogy holjátok meg ki kiadók, ki írók, és hát ugye reklámosok, akik vagy illetve minden egy Köszönjük az észrevételt. Miután kezdünk kiszaladni az időből, arra kérnélek titeket, hogy amikor erre röviden reflektáltok, akkor ugye akár bármifajta záró gondolatokat, vagy, vagy ami még úgy bennetek maradt a témával kapcsolatban, és szeretnétek elmondani, azt is szőjétek bele. Mondom, jó, dolgozom rajta. Sajnos már nem lesz rá időnk. Én azt hiszem, hogy mindent elmondtam, tehát én bízom abban, hogy az e az Magyarországon is szép pályafutásnak néz elébe, és valóban a, szeretném azt, hogyha megmaradnak a könyv, és 200 múlva is lenne nyomtatott könyv. Én azt gondolom, hogy ez a print on demand lett, lesz, tehát ezekben a példány számokban nem fognak elfogyni a könyvek. Úgyhogy legyünk optimisták. Én is szeretném letenni a voksamat az elkönyv mellett, azzal a kiegészítéssel, hogy a könyvségét ezzel nem kell, hogy elveszítse. Itt arra gondolok, hogy azt a könyvet jól meg kell írni, azt a szöveget gondozni kell, szerkeszteni és kiadásra előkészíteni. Tehát a kiadónak ugyanúgy lesznek ezzel a költségei, amit megspórolhat az a nyomda, ehelyett jönnek a, a tárhelyek, illetve a mindenféle védelemmel való ellátások. Emiatt olcsóbb lesz az elkönyv, olcsóbb kell, hogy legyen, illetve hát ezt az áfa kérdést kell megoldani, hogy még olcsóbb lehessen. Hú. Hát szerintem csak ilyen retetes köztéket tudni kell, lőzni. a jövő elkezdődött, meg itt vagyunk már negyakig. Szerintem ez a jövőt Definiálgatjuk most, ez egy ilyen hálás pillanat, mint minden paradigmaváltás. Én szeretnék a nyertes oldalon állni a végén. Ennyi. Én meg optimista vagyok, és azt mondom, hogy tényleg az orvosókat képviselem, és, és, és én várom, hogy részese legyek ennek a jövőnek, amellett, hogy fenntartom a papírkönyv állományomat és a vásárlási szokásaimat is. Szerintem most sem oldottunk meg semmit. A tavalyi, tavalyi nap, majdnem napra pontosan volt, vagy talán egy nap különbséggel az a másik kerekasztal beszélgetés. Jövőre is lehet még egyet tartani. Nem, nem valószínű, hogy akkor is okosabbak leszünk, de szerintem meg fogjuk érni egy sok kérdésre a válaszadást. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok. Nektek köszönöm, hogy eljöttetek és meghallgattátok, mint... Látható továbbra is mindenki ezzel dolgozik azon, hogy legyenek magyar cifi és más e-könyvek, és jövőre meg talán, hogyha alkalom adódik rá, megnézzük, hogy mi történt azóta. Köszönöm a figyelmet!